Book 2 14 14 Die Farben Farben Der Schnee ist weiß Der Schnee ist weiß Die Sonne ist gelb Die Sonne ist gelb Die Orange ist orange Die Orange ist orange Die Kirsche ist rot Die Kirsche ist rot der himmel ist blau der himmel ist blauachbar das gras ist grün das gras ist grünba bon die erde ist braun die erde ist braun Die Wolke ist grau. دي وولكه إست جراو. Die Reifen sind schwarz. دي رايفن زين شفارتس. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Maa launu shams? Asfar. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Maa launu albertukala? Bertukali. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Ma Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. L l welche farbe hat das gras grün welche farbe hat das gras grün turilla welche farbe hat die erde braun welche farbe hat die erde braun welche farbe hat die wolke grau welche farbe hat die wolke grau welche farbe haben die reifen schwarz welche farbe haben die reifen schwarz